Isabela Vasiliu Scrama, regina din Palatul de Cleștari. Partea a doua a comentariului literar al romanului Șarpere. Moto. Cultul morților are o mare importanță filozofică. El a impus ideea autonomiei spiritului. Mirce Iliade, august 1984. Spiritul este virtualitate infinită, libertate de săvârșită viață. Mircea Vulcănescu. Vorbind despre caracterul unitar al lui Faust, Naionescu a accentuat asupra corespondenței dintre Schiller, un îndrăgostit de idee, și Gheote, pe care Schiller îl întreba prin scrisori care mai este stadiul la care a ajuns cu Faust. Vezi Naionescu problema salvării în Faust. Există o sculptură în parcul lui Isium din Germania, care ilustrează, printr-un chip de femeie cu fața acoperită, zeitatea naturii, a existențe, care a fost, este și va fi. Despre taina ascunsă odată cu chipul zeiței, Friedrich Schiller reluase textul unei vechi inscripții de pe templu zeiței. Citat, eu sunt tot ce a fost, este și va fi. Niciun muritor nu mi-a ridicat vălul. Citatul. Pe această temă, el a compus balada intitulată Tabloul acoperit din Sais. În balada lui Schiller, un tânăr merge în beleninaj la Sais și greșește călcând interdicția pusă de zeiță, aceea de a-i se smulge vălul. Deși țesătura care acoperea tabloul din templu fusese smulsă, Cititorului nu îi se spune ce a văzut tânărul. Așadar, secretul a rămas secret. Versurile care încheie povestea celui însetat de adevărul ultim precizează că vinovatul care a călcat o preliștea a murit de tânăr și tristeța nu l-a mai părăsit ce o clipă din scurta sa viață. Ideea impenetrabului mister a naturii o regăsim și în fauz de ghiote. Citat, taina păstându-și-o în plină zi, natura nu se lasă despoiată de vălul ei. Tâlmăci se blagă. În contrast, Novalis a imaginat o poveste în care vălul naturii ar fi fost dat deoparte de un tânăr îndrăgostit. Lui s-a revelat că marea taină ascunsă împreună cu frumusețea unui echip de zeiță ar fi iubirea, fiindcă de sub vălul dat deoparte tânărului îndrăgostit a apărut imaginea iubitei sale. După Novalis, misterul care trebuia să depășească limitele acestei realități s-ar găsi chiar în sânul realității. În eseul Andronic, un zburător de timpuri freudiene, observasem că Mircea Iliade ar reinterpreta în romanul Șarpele povestea din care s-a inspirat Eminescu când a compus luceafă schimbându-i însă deznodământul. În primul vis al dorinei, vrăjită de Andronic, vis în care ea coboară în palatul de sub ape, aspectul nefiresc a iubirii dintre un zmeu și o pământeană, apare ilustrat de fantoma arghirei, stând neclintită pe tron cu ochii larg deschiși. O altă remarcă fusese aceea că în romanul Șarpele, mireasa lui Sergiu Andronic se dezindividualizează în final, ca de altfel și mire, spre a sugera transcendența iubirii care ține la oaltă întregul cosmos. Același sens l-ar avea și chipul frumoase iar Ghira, fosta mireasă văzută în palatul de cleștar. Chip care, privit mai cu atenție, ia înfățișarea dorinei Noua Mireasă. Încercând să urmăresc unele idei ale profesorului Naionescu expuse la cursul despre Faust, menționasem întreagă anti-historismul lui Mircea Iriade, cu justiție de Emil Cioran, pentru laureatul premiului oferit scritorilor tineri din 1934. Teoria trăirii și a experienței ar avea la Iliade o singură presupoziție, lipsa de substanțialitate a vieții, Confort Cioran. Mai este însă un aspect care complică înțelesul întâmplărilor din peletristica marelui filozof al religiilor. Acesta este legat de teza lui Mirce Iliade despre armonia necesară între aspectul negator, și existența ce se afirmă cu o lăuntrică raționalitate. Teză, ilustrată de perechea pe care o formează Faust, omul deschis tuturor experiențelor, cu Mefistofel, spiritul negator și ispititor totodată. Vezi Isabela Vasiliu Scraba, potențialul terapeutic al filozofiei, după ce a citit Isabel și apele diavolului, filozoful Mircea Vulcănescu găsise, ca să zicem așa, cheia cu care s-ar putea pătrunde înțelesul prozei fantastice Eliadești. Cheia ar fi dată pentru cititorii pe care zările metafizice nu-i sperie, de autenticitatea experiențelor spirituale dintr-o serie de întâmplări unde, fără aparentă discontinuitate, se face trecerea din lumea reală în lumea visului. Vezi Isabela Vasiliu Scraba, Mircea Vulcănescu, despre epica spiritualității la Mircea Eliade, în Acolada, satul Mare, 2022. Când Mircea Eliade califică profanul drept haos, acesta este conceput ca haosul din viziunile mitologice, ca starea precosmogonică a tenebrelor, a morfului nemanifestat, simbolizat prin arpe sau șarpe, nota Sergiu al George în Arhaic și Universal. În romanul șarpele, aceste corespondențe dintre profan, haos, ape primordiale și șarpe, nu sunt atât de relevante ca în alte construcții ideatice. Mai sugestive apar în romanul din 1937 indiciile strecurate în cuvintele de vraj ale descântecului de dragoste, ca și stăruința dublei vreji a șarpelui supus voinței lui Andronic și vraja tânărului asupra Dorinei, perpetuată prin blestemul ce urmează identificării lui Andronic cu șarpele. În cel de-al doilea vis al tinerii, există o secvență care pune sub semnul întrebării succesiunea celor două vise. Deși al doilea vis apare totodată ca o continuare a primului vis, cel cu descinderea în palatul de clăștar. La întrebarea lui Andronic de ce a părăsit palatul de sub ape, Dorina își șoptește, în cel de-al doilea vis, că s-a temut de moarte, că s-a văzut și pe sine acolo, pe un tron. Balatul de Cleștar și mulțimea celor care ar fi intenționat să o rețină pe Dorina, fantome cărora fata, după sfatul călăuzei, nu trebuia să le vorbească, trimit către varianta șarpe-moarte inclusă în polisemantismul simbolisticii șarpelui. Momentele ferice petrecute de Dorina cu Andronic pe insulă oferă și informația că fata nu știa să-nnoate. Sprijinită de tânărul ei mire, Dorina a intrat în lacul în care se necase avocatul Haralambie, tras inexplicabil cu parcă cu tot în fundul apei. Spre sfârșitul primului vis, femeia călăuză Încerca să-i grăbească dorinei trecerea prin Marea Sală Luminată, să o îndepărteze de oamenii morți care voiau să oprească arătându-i obiecte nemai văzute, precum o pasăre de aur sau un pahar bătut în pietre scumpe. Dintre ei un tânăr i ieșit în cale, arătându-i o fată înălțată pe un tron. Tânăra pare la început să fi fost frumoasă arghira vreme de trei zile, fata măruzeștilor îi fusese mireasa lui Andronic, o lămurește călăuza. În mare grabă, tânărul i-a mai spus Dorinei că frumoasa plete negre a ajuns în palatul de sub ape venită de pe același tărâm cașia. Imaginea arghirei, stând neclintită, zdrobită de lumină, a înfricoșat-o pe Dorina, îndemnată de tânărul desprins de mulțime, s-o privească mai atent. Chiar fără îndemn din afară, Dorina nu-și putea desprinde privirile de chipul fetei de pe impresionată de tristețea ei rece și îngândurată. La exclamația tânărului, nu vezi că tu ești acolo? Tăcerea a pietrit brusc fabulosul decor. Muzica din marea sală, bogată în lumini și oblinzi, s-a oprit ca la un semn nevăzut. Dorina rămase o clipă cu ochii căscați, apoi gemul rănită și se prăvăli. Încheia citatul. Primul vis a sfârșit prin dezvrăjire, al doilea odată cu încălcarea involuntară a poruncii de a nu rosti cuvântul șarpe în fața lui Andronic. Citat. Nouă ani ai să mă cauți și numai atunci o să mai găsești l mai auzit ea pe tânăr înainte ca acesta să se facă nevăzut din barc. Bucla de timp din cel de-al doilea vis se închide pe imaginea din primul vis, în care urcușul greu al fetei, către sălașul iubitelui ei, este comparat de femeia călăuză cu marea dificultate pe care ar fi avut-o Andronic să treacă dintr-un tărâm în celălalt, ca să ajungă la dorina a lui mireasă. Pentru a înțelege cât de cât ermetică a narațiune, trebuie amintit că autorul făcuse în roman sugestive trimitere la șarpele biblic și la ambivalența simbolistice mărului, a mărului din care a mușcat Eva și a mărului discordiei care a trezit mânia zeiților Insultate de alegerea frumosului Paris. Pe plan oniric, alegerea Miresei ar fi rezultat din cântărirea frumuseții unor fete necunoscute prinse în horă cu Dorina, cea căreia Andronic i-a oferit mărul. În capitolul 7, număr simbolic, se petrec în pivnița mănăstirii o serie de lucruri extrem de semnificative. Alăturându-se pe nesimțite bărbaților din grup, Andronic le recomandă vinul Rubiniu. Adaugă și informația că a băut mulțime de căldări din acest vin, cel mai bun din partea locului. O confirmare s-a văzut de îndată, fiindcă atunci când George Solomon i-a oferit să-și astâmpere reseta cu vin, tânărul a băut lacom înghițind ca un somn. Marea lui Sete dovedește că a fost încins. În excepționalul său volum despre șamanism, Mircea Eliade explică cum căldura reprezintă un indiciu al puterilor magice. Descântecul de dragoste prin care se deschide romanul Șarpele poate fi interpretat ca o invocație a celui ce deține puterea focului și prin ea îi reușesc vrăjile. În descântec este rugat șarpele balauri cu solzi de aur să o convingă, cum numai el știe, pe o fată să-i devină mândră unui anume flăcău care a îndrăgit-o. La hinduși, cel ce face minuni ar fi stăpân al focului, cum este și diavolul în credința populațiilor europene, aflăm din erudita lucrare despre șamanism. După vraja în care șarpele chemate este trimis pe insulă, Andronic a spus studentului la istorie și la litere că îndemânarea sa a învățată de la țigani, grup etnic venit din India, în Europa, ține de domeniu practic. În plan teoretic, Vladimir ar trebui să fie cel care știe câte simboluri se leagă de șarpe. Primul simbol, cel biblic, este imediat sugerat de doamna Zanfirescu, care s-a crucit fricoasă, exclamând Doamne ferește. Accentând asupra unor prototipuri folclorice, Petrul Sache fusese înclinat să elimine simbolul biblic al șartelui. Dar, în sprijinul decriptării biblice, s-ar înscrie și întrebarea adresată de elevul aviator călugărului pivnicer, dacă îl recunoaște, întrebare la care răspunsul este ocolit. Căci ceea ce ar fi trebuit un călugăr să recunoască nu era înfățișarea sa de domn, ci ce se ascunde în spatele înfățișării. Simpla prezența călugărului pivnicer pare a declanșa lucruri strani și inexplicabile legate de necunoscutul tânăr întâlnit în drum spre mănăstire. Iată ce indicii transparente referitoare la Andronic strecoară Mircea Iliade în scena petrecută în decorul zidurilor vechi și umede ale pivniței. Citat. Eu cunosc zidurile astea ca și cum aș fi stat aici de la începutul începuturilor, spune Andronic. Patericul egiptean a transmis peste veacuri ideea, după care la poarta unei cetăți abia destau câțiva împierițați, în timp ce la poarta unei mănăstiri strau vrăjmași în număr nesfârșit. Ajuns în pivnița mănăstirii Căldorâșani, George Solomon întâi remarcă lipsa lui Andronic, despre care apoi vorbește împăciuitor cu capitanul Manoilă, neconvins de veridicitatea poveștii cu răzgățirea de grup a elevului aviator. Domnul Solomon este și cel care se miră cu glas tare de apariția din senin a lui Sergio Andronic în pivniță, fiindcă niciunul din cei veniți să cumpere și să care căldări și oale de vin nu-i simțise apropierea. Nici măcar Vladimir nu l-a auzit, deși el se mișca în semini cu beciului cu mare atenție, înfiorat de misterul zidurilor învechite. Cu o vagă presimțire că locul este bântuit, tânărul de 19 ani spune pe șoptite că poate în acea pivniță umedă și rece, cine știe câte s-or fi întâmplat? Presimțirea studentului s-a confirmat odată cu lugubra relatare despre moartea Arghirei, legendă uitată de călugăre din mănăstire și reținută doar de andronic. Arghirea fusese adusă cu stila, fără știrea starețului și a bătrânului ei tată. Citat, au adus-o noaptea și, după cum nu prea se știe de ce a murit pe neașteptate, tot așa nu prea se știe cum a murit. Voiau să scape de ea, căci se plănuia a doua căsătorie a bătrânului. Și a murit arghina a treia noapte, aici, pe locul ăsta. Încheia citatul. Puțin înainte de a le spune întâmplarea cu a fata boierilor moruzești, lui Vladimir i s-a părut că povestitorul rânjește. Citat, parcă îi vedea ochii scăpându-i de la unul la altul, cu fața posomorâtă, dar gata în orice clipă să izbucnească în râs. Cum de nu observă ceilalți că Andronic glumește sau visează de abinele, ca un om îmbătat cu altfel de vin? Se întreabă pe sine, Vladimir. Când Andronic va chema după o spăți șarpele, printre excursioniștii de la mănăstire. Acesta este particularizat ca lipsit de șerpoaică și încăutare ei. După opinia lui Petru Ursache, vraja prin care Andronic învocă șarpere ar fi produs în cei hipnotizați de descântec doar o vedenie lipsită de realitate. Cu adevărat prezent n-ar fi fost între excursioniști de la mănăstire decât omul șarpe. Trăitor într-o lume de bas, magicianul Andronic e înfrățit cu natura la ceas de noapte. Între el și șarpe, scrie Mirce Eliade, se dovedește a fi o legătură magică directă. E greu de știut dacă Sergiu Andronic este personificarea șarpelui, Oricum, el este solidar cu esențele serpentine. Citat din Mircea Eliade, publicația Cronicaru, 16 mai 1937. Tânărul aviator e frumos, vrăjitor, îi plac întunericul sălbăticiunea pădurii. Și numai el, care poate e un zmeu din lumea noastră, are o putere reală asupra șarpele. Mai divulgă autorul cu două săptămâni înainte de lansarea romanului. Prin peripateticile sale investigații psi, Vintila Horia reținuse opinia unui psihiatru care a realizat trei filme cu vraj din Filipine, operând fără anestezie. După specialistul vețian, occidentale au pierdut posibilitatea de a relaționa materia cu spiritul prin abandonarea contactului cu magie. Citat Hemos perdido todo contacto con la magia, es decir, toda posibilidad de relación entre el espíritu y la materia. Città Joria in incuestra detrás de lo visible. Barcelona o